Matteusarkvöðspjall, sjöundi kabli Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þeir dæmið munu þeir dæmd verða og með þeim mæli sem þeir mælið mun yður mælt verða. Hví er þú flísina í auga bróður þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér, og þó er bjálki í auga þínu. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðundíns. Gefið ekki hundum það sem heilagt er og kastið eigi perlum eðar fyrir svín. Þau myndu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Byðjið og yður munn gefast. Leytið og fyrr munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upp lokið verða. Eða hver er sá maður meðalíðar sem gefur barni sínu stein er það byður um brauð? Eða höggorm þegar það byður um fisk? Fyrst þér sem eruð vond hafið vita á að gefa börnum íðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá fæðir á himnum gefa þeim góðar gjafir sem byðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skulu þér og þeim gera, því að þetta eru lögmálið og spámenirnir. Gangið innum þröngahliðið Því að vítt er hliðið og vegurinn breyður sem liggur til glötunnar og margir þeir sem fara þar inn. Hveð þröngt er það hlið og mjós á vegur en liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann? Varist falsspáminn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðu ír vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Þannig ber sérkvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Af ávöxtum þeirra skuluð þér því þekka þá. Ekki mun hversá sem segir við mig drottin, drottin ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gerir vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi. Drottin, drottin, höfum við ekki í þínu nafni flutt orð guðs, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hyggnum manni er byggði húsitt á bjargið. Nú skalla á steipi rögn, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvalað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsitt á sandi. Steipi rögn skalla á, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fallðess var mikið. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu, varð mannfjöldin djúft snortin af orðum hans, því að hann kendi eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræði menn þeirra.